Ein deutsches Märchen. Der Affe und das Krokodil. Es war einmal ein mächtiger Fluss inmitten eines dichten Waldes. In diesem Fluss lebte ein altes Krokodil. Da es schwach und kraftlos war, konnte es nicht mehr jagen. Eines Tages war es sehr hungrig und dachte... Es ist sehr schwierig, an Land zu gehen und zu jagen. Ich sollte versuchen, ein paar Fische im Fluss zu fangen. Ich bin so hungrig. Als er versuchte, einen Fisch zu fangen, rutschte ihm der Fisch aus dem Maul. Müde und niedergeschlagen, beschloss er, sich unter einem Baum am Flussufer auszuruhen. Ein Affe saß auf dem Ast des Baumes und aß Beeren. Das Krokodil sah den Affen und fragte. Oh, lieber Affe, was isst du da? Könntest du mir davon etwas abgeben? Ich bin ja so hungrig. Hey, das sind Beeren. Sie sind sehr süß. Bitte sehr, isst diese. Mmh, oh ja, sie sind wirklich sehr süß. Danke, mein Retter. Ich war so hungrig und du hast mir geholfen. Du bist sehr, sehr freundlich. Ich wäre dankbar, wenn ich so einen guten Freund wie dich hätte. Ja, ja, warum nicht? Wir sind jetzt Freunde. Jo, ich lebe auf diesem Baum. Wann immer du Hunger hast, kannst du immer herkommen und ich gebe dir die besten Mehren. Danach kam das Krokodil jeden Tag am Baum vorbei und der Affe gab ihm Beeren. Sie hatten viel Spaß zusammen. Auf diese Weise wurden sie zu guten Freunden. Manchmal kam das Krokodil in die Nähe des Baumes und manchmal saß der Affe auf dem Rücken des Krokodils und sie gingen zum Fluss. Hör zu! Mein Freund, ich möchte, dass meine Frau ein paar dieser Bären bekommt. Kannst du mir welche geben? Bitte, ich werde sie nach Hause mitnehmen. Ich werde sie sofort pflücken. Lass uns gehen. Der Affe pflückte glücklich einige Beeren und gab sie ihm. Und das Krokodil brachte sie zu seiner Frau, die auf der anderen Seite des Flusses blieb. Liebling, sieh mal, was ich für dich habe. Süße Weintrauben. Mein Freund, der Affe, hat die für dich gepflückt. Oh, toll. Diese Beeren sind sehr süß. Aber lieber Mann, bis wann wirst du mit Beeren überleben? Äh, wenn diese Beeren so süß schmecken, dass der Affe sie jeden Tag frisst. <lacht> lieber Mann, Wie süß wird er sein. Ja, ja, er ist sehr nett. Er isst sie und gibt mir welche ab. <lacht> Eigentlich dachte ich, wie süß würde sein Herz sein. Und ich habe schon so lange kein Fleisch mehr gegessen. Kannst du mir sein Herz besorgen? Als er das hörte, fing das Krokodil an zu überlegen und sagte zu seiner Frau, Warum sollte ich das tun? Der Affe ist mein Freund. Ich kann sein Vertrauen nicht missbrauchen. Wenn ich dir sein Herz gebe, dann wird er sterben. Er hat mich gefüttert, als ich Hunger hatte. Ja, und jetzt soll ich ihn töten? Ich will davon nichts hören. Ich will nur das Herz des Affen. Geh und hol es mir. Sonst bringe ich dich um. Als seine Frau das sagte, fühlte sich das arme Krokodil hilflos. Leider ging er doch zum Affen, um ihn zu überzeugen, mit nach Hause zu seiner Frau zu kommen. Lieber Affe, lieber Affe, meine Frau ist so glücklich mit den Bären, dass sie dich zum Mittagessen eingeladen hat. Komm, ja. Lass uns zu mir nach Hause gehen. Komm mit uns essen. Wie nett von ihr. Lass uns gehen. Der Affe stimmte zu, mit dem Krokodil zu gehen und beide machten sich auf den Weg. Sie waren fröhlich. Nach einer Weile fragte der Affe, Mein Freund, was wird deine Frau denn für uns kochen? Du liebst Bananen, oder? Sie bereitet frisch gebackenes Bananenbrot und leckere Kekse zu. Speziell für dich. Wie reizend. Sieht so aus, als würde es heute ein Fest geben. Ich sammere fast schon. Als er das Glück seines Freundes erkannte, dachte das Krokodil, er solle dem Affen besser alles über die Absichten seiner Frau erzählen. Armer Affe. Er träumt von einem köstlichen Festessen. Aber er weiß nicht, dass meine Frau sein Herz zu Mittag essen will. Was soll ich tun? Ich werde ihm die Wahrheit sagen. Oh, lieber Affe, ich denke, ich muss dir jetzt etwas sagen. Meine Frau hat das unbedingte Verlangen, dein Herz zu essen. Bitte verzeih mir. Und wenn sie dein Herz nicht bekommt, dann will sie sterben. Als er das vom Krokodil hörte, hatte er sofort eine Idee. Der Affe war sehr schlau. Oh, ich verstehe. Ja, sicher. Warum nicht? Mein Freund, warum hast du es mir nicht früher erzählt? Wir Affen bewahren unsere Herzen sicher auf einem Baum auf. Nun müssen wir zurück zu meinem Baum, um mein Herz zu holen. Bring mich zurück zu meinem Baum. Oh, oh, wie dumm war das von mir. Jetzt müssen wir den ganzen Weg zurückgehen. In Ordnung, lass uns zurückgehen und dein Herz holen. Wenn wir mit leeren Händen kommen, wird sie stattdessen noch mein Herz essen. Das Krokodil brachte den Affen zurück zum Baum. Als der Affe den Baum erreichte, sprang er schnell vom Krokodil ab, kletterte auf den Baum und sagte zum Krokodil, »Du dummes Krokodil, kann jemand sein Herz herausnehmen und am Leben bleiben? Ich habe dir als Freund geholfen und dir so viel zu essen gegeben. Und was tust du im Gegenzug? Du bist ein Verräter. Jetzt bekommst du weder mein Herz noch die Bären. Geh weg!« Der Affe nutzte seine Intelligenz und Klugheit, um sein Leben zu retten. Und das Krokodil verlor wegen seiner Dummheit sowohl einen großen Freund als auch die süßen Trauben. Also Kinder, wie hat euch die Geschichte gefallen? Und kann mir jemand die Moral dieser Geschichte erzählen? Hm, äh, ich weiß nicht. Hm, äh, sogar ich weiß es nicht. Also gut, die Moral dieser Geschichte ist... dass wir in Zeiten von Gefahr und Widrigkeiten keine Angst haben dürfen. Stattdessen müssen wir uns klug verhalten, wie der Affe. Und in keiner Situation dürfen wir das Vertrauen anderer missbrauchen. Und wie aus der Geschichte ersichtlich, verlieren wir dann vielleicht alles, wie das Krokodil.